jardin eta arbola edaren artian, bazen orduan kasino-restalante galanta, miramar izenekua, oan ointamarren bat urte bota zuten. Eta zuetako batzuek, bat lo antxe hindu zute, oan itx, izu arrizko, itxio alitzatu duten toki berian. Kasino hartan bildu ziren giz, giz, euskal gizon jakintzuak. Urrungu urtean, bertan bildu ere, Sabino aran atabede launak, Euskeraz eskribitzeko lege berriak portsa zifini nahian. Dena zile gardatzeko, ta aspikos gora botzeko, kontu hori ez da oaingua beraz. Bilasoz arozkoa nahiak, nahikoa aserratu eta gelditu hemen ziren. Gizon batxotik kanpo, nahikoa azlotia zen emengo jendia, Euskar Giro haundirek ezan sortuko. Aurrez aurre daukagu hor ondarraizun, xato da Bali. Egun pasa joaten ginen, eskolako urtero bertara. Guria bezala jotzen genuen. Oan, bere tokian baldin badago ere, apartatu egin zeigu. Ez da milagroa. Hainbeste filtrotako merirekin. Da badiren, izena, izena, zar batzuek, maiz amar, aipatzen zuten bere arguriotan. Astromanua Ez zela, esaten zuten. Oroitzapen hori, Euskal jaien kutsua dudarik, bago. Euskal Jaira zirela eta azkeneko gizaldiak abatzeko zaspiurte falta zidelakik, zidelakik. Zona hondiko Euskaldun batzuek xariek irabazi, zitu zen hemen. Arra sebeitia, ez zen hor nahi. Arzak, batzen zer bai. Eta Claudio Jaurigi, nahi zegamarra izan, ondarradiliako maixu ezarez, bertako bezala zen, Erba minuon gehigo erba zen, poeteta aipagardiat ugaria, Hor daude berederak testigo. Udarregi pelio errota eta gorria bertsoari famatuak ariritsu ziren bertsotan kale nagusien. Euskal Jala gelostik hiru aldiz izan du ditugu, Mila beharzeunta malaugarrenkoak gabeak, Europako Gerra zela beino. Aitza erramun beako eta aita damasointzak sarittuak izan du ziren beste batzuen artean. Gero, 1928 garren nian, ondo loitzen aiz, euntalako fiestak. Lore jokuak, satarkak idabaztun, aiskolariak, bertsolariak, dantzariak, orfeolak, musikabandak, mignon nolakoak. Ama, osturtzen ituen, Don Angel Telleria bertako organistak, saria ere irabazi zuen, baita karraskelo ere, haitza Elizondo Capuchinoak ere bai, Euskal Gail hauen 50garren urte muga zalata, orain bost urte Franko ondo bete genuen legean. Oraindi fresko dago ta, gauza ez dut douzen izango horretaz. Ona la hobe, naiko izontzen esta. Ama Berginetan, Herriko jaietan, urtero izaten ditugu bersolariak, Chirritan, Francesa, Gaztelu, Saiburu, Basarri hasta Pide Salvador, izbatez garaian garaiko bersolariak. Punta-puntakua, jakina, pasatzen dire ondarrabilatik. Bertako bertzoa lariak, gutxi, afizioa ondila dago, minon, sahal doterik eta talen doterik kanpora gutxi izinen, eta dira. Labandibar anaiak, agertzen dire, irungo euskal jaietan, eta gero bilintxek, emengo Josepari boten dilonen di, bidua. Oan, berandu sembaz da, Josepa nortzen jakiteko. Claudio Otagitalek ez zioten kasuken kasu egitein, ta oan pas milatzenak.